Larri klimatikoa kontzeptu batetik zerbait praktikoagora pasadela iduritzen zaio Xavier Rahluze, bizi bizimugimenduko kideari, ondorio larriak gero eta hurbilago sentitzen dira. Horren adibidee udauntan izan diren suteak, Xavier Rakhluse. Bi elementu adipatzen aldira, udauntan izan diren sute ezberdinak, beraz, olako uda berezibatean, nun aldaketa klimatikoak jendeak impresionatu dituen giro hortan, gehi, berdenboran Estatu Frantzsas Mailan gertatu den uh, ingurumen meiznist zen Nikola Iuroen um, demisu hori, eganez argiki pauusu txipiak gobernu baten maildan ezziragieko aski. ikusi egonka den estatu eta egi ez artean aldaketa klimatikoari mugatzeko berotegi efektuzko gasen isurketan zen neugi zehat hartu berdiren diren zinez egoera ez lasteko horako demisio importante batek, kusiz gobernuantzea importantzia zuen, pixkat deklik edo moduan ukan du hor jendartean markatu zespirituak. Konsientzia hartzearen aldetik, bi elementuaz pimarratu ditu ere, Xabier Rakhlusetek, alde batetik, alternatiba egunak, jende hainitz, mugiarazi eta konsientitzatzen dutenak, eta bestetik, Nikola Hulo, Frantziako ministroaren dimisioa, ispirituak markatu dituena.